God dag og velkommen Mit navn er Gustav Dahl, måske bedre kendt som Link the Windbreaker Og jeg vil være jeres vært her på dette allerførste podcast produceret af NGames Tanken med denne her podcastserie er, at vi vil diskutere ugens største nyheder Og så vil vi også se på de kommende udgivelser, der er på henholdsvis Nintendo DS og Wii fronten Ellers så vil der bare være en hel masse Nintendo og spilorienteret snak øh, Som forhåbentlig vil være interessant for jer at lytte til vi planlægger at udgive et nyt podcast hver anden uge. Vi har aldrig prøvet sådan noget her før, men nu må vi se hvordan det går. Hvis der er knas med lyden, så skyldes det sandsynligvis, at vi taler igennem internetprogrammet Skype. Men skal vi ikke bare springe ud i det? Det synes jeg vi skal. Her til at starte med, så synes jeg det var en god idé lige at få på plads hvem der er med i dag. Og i den her anledning så kan vi også øh, høre hvad folk har spillet i de sidste stykke tid øhm, Lad os starte med dig Jesper øh, Hvad har du spillet de sidste to uger? Jamen øh, jeg har spillet, jeg har faktisk ikke øh, spillet så meget udover at jeg spillet en del for over 3 på min Xbox Okay, hvordan er det? Øh, jamen det, det er et super fedt spil, altså hvis man er til RPG så er det jo simpelthen bare Så er det et af de bedste spil man kan komme til lige pt som ikke er som ikke er online. Ja. Så så spiller det så er faktisk spillet en del Resident Evil 5 online med Erik. Vi sidder for at lige nu. så det, det er så mest om natten, men det det er jo også altså det er også et stadig et totalt men der kan lige der kan lige spille genren. Ja. Øh, jeg har også øh, lige lånt øh, Resident Evil 5 på biblioteket, så jeg er også lige gået i gang med det. Jeg synes det virker som et, et meget flot spil, men øh, Måske lidt gammeldags med, at man, med styring og den måde, man, man ikke kan bevæge sig, mens man skyder på. Ja, det er jo så det, der er minus ved de nyere Resident Evil-spil. Det var også det, der var mange, der brugte sig over, uh, over i GameCube og Wii u af 4'eren, at du står stille, mens du skyder, og du ikke kan bevæge dig. Ja. Det ligesom, ligesom du kan, for eksempel, hvis, du går, hvis du går hen på PC'en og siger siger, hvad hedder det, Half-Life og sådan noget, der, der, er jo, der er det jo instant action, der skyder du, mens du bevæger dig. Ja, også, og når man er vant til, .eks. for eksempel, Left 4 Dead og Dead Space, så, så virker det ret gammeldags, den her øh, styring, som de jo har haft i, et stykke tid i Resident Evil-serien. Ja, men, altså, men det, det, det, det er så det ene af de ting, der, der, ja, der er, jeg lidt ned, men ellers, så synes jeg, Resident Evil-spillet, øh, 4, 9, nej, jo, oh, også 4'erne, 5'erne, det er virkelig, virkelig, virkelig genialt spil. Altså, de er gået væk fra det der survival horror, og det er mere actionpræget, men stadig, det, så er det et godt spil. Det er et rigtig godt spil, især. Og det er en skam, at der ikke kommer nogen, at der ikke kommer de dissideret ordentligt øh, øh, FPS-spil til, hvad hedder det, til WiiN, fordi det kunne, de, det kunne de virkelig godt bruge. Spil i stil med Resident Evil 4, det kunne de virkelig godt bruge, fordi det er også noget, der tiltrækker øh, spillerne. Ja, men nu er det jo heller ikke FPS. Du ser det jo i tredje person, men... Men ja. Ja, ja, selvfølgelig, men det har jo stadig... Jeg har jo stadig den der FPS-stil over det med, du skal skyde, og det er sådan lidt mere det, jeg henter til. Ja, ja. Har du spillet andet? Ja, jeg har spillet en smule... Det er bare sådan en hister her. Så har, jeg lidt... så har jeg spillet lidt Rock Band, og jeg har spillet lidt Guitar Hero, og så har jeg spillet lidt... Lidt, øh... Jeg har, jeg har lige fået Lego Star Wars uh, The Complete Saga, så uh, den er jeg i gang med at gennemføre. Ja, du er jo helt vild med Lego-spillene, ved jeg. Ja, det, det, jeg synes, jeg synes, det, kan, godt, det kan godt være, at det er lidt varligt, men jeg synes, de er så geniale, de spil. De, de, fanger, de, de fanger virkelig det der indre barn man har, og det, skal, det skal, ikke, skal ikke altid være seriøst. Nej. Så, så jeg, synes, det, jeg synes, det er herlige spil at spille. Jeg glæder mig til, at der kommer flere. Nu kommer der <laughs> jo Lego Harry Potter her, næste år, mener jeg, den er, den er sagt til at komme. Ja. Så det, det glæder jeg mig også rigtig meget til, og det ved jeg også, at Jonas Elström glæder sig utrolig meget til, så det kommer ham nok, nok til at bruge en del tid på at spille sammen. Jeg læser også, at udviklerne, de, de laver alle tre Harry Potter 1-3 på én gang i en samlet pakke. Kan... 1-4. 1-4 ja. Nå, nu fik vi så afslået, hvem vi har med ellers. Vi har Patrick. Um... Ja. Jeg går ud fra, at du er færdig med din øh, spilleliste for nu, Jesper. Ja, det jeg ja. Ja. ja, så hør med, med dig, Patrick. Hvad har du spillet på det seneste? Ja, jeg, har, jeg har spillet lidt Mario Kart til den konkurrence, der har været på Endgames, og så har jeg spillet lidt Brawl, hvor jeg så tabte det i første runde. <laughs> så har jeg spillet lidt Pokémon Diamond, fordi jeg skulle lige træne lidt op til konkurrencen, også på Endgames, men øh, den blev så aflyst. Ja, hvornår øh, øh, bliver den holdt senere, eller hvordan er, er det... Øh, det, det? ved jeg faktisk ikke. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg tror, hvad, øh, jeg tror at Ricky bare stragede den, for fordi der var ikke, der var ikke nok tilmeldte efter ja, var... Så var der to tilmeldte. Nå. Ja, der var to tilmeldte. Mig og TL. Ja. Ja, det var et lidt ja. uheldigt tidspunkt, når folk de, de ikke rigtig er hjemme og Sankt Hans og ferie ja. og så videre. Ja, men stadig det er selvfølgelig, altså selvfølgelig det er dagen før, så han hendte, så folk burde egentlig godt kunne. Yeah. Og, det, den havde været, og den havde været annonceret i ja, en halv uge før, altså folk sted, så folk kunne stadig, så folk udstedt. Men yeah. altså, altså i forhold til de tre turneringer, der var, der var det jo, der var det, man kunne se, at det var brawl og Mario jo og træk på brugerne. Så det, der, skal være, der skal være nogle flere af dem. Altså, der er ikke, jeg ved ikke, jeg ved ikke, der ikke, jeg synes ikke, der er særlig mange, der, er, der spiller Pokémon. Det er nok mere, med, at, hvis, hvis det skal spilles online, så, så er det nok med at Brawl og me, uh, Brawl, er ikke mealy, det er det er. brawl og, og Mario Kart, der ja. trækker på brugerne. Og det er jo også sindssygt sjovt at, at spille online, altså. Ja, der er helt enig. Øhm, har du spillet andet? Patrick? Så har jeg spillet Guitar Hero Metallica, det er så på Playstation 3, man. Okay. Ellers har jeg ikke rigtig spillet meget. Øh, ja så er der mig øh, Gustav øh, Hvad har jeg spillet på det seneste øh, Jo i sidste uge der gik jeg rimelig meget øh, Amok i Mario spillene øh, Den første dag så tænkte jeg Nu vil jeg altså gennemføre Paper Mario øh, Det originale øh, Jeg havde, har downloadet det på Virtual Console for efterhånden Et stykke tid siden Men det har bare ligget på min Wii Og jeg har ikke rigtig fået det gennemført Men nu tog jeg mig så sammen og fik det gennemført det sidste stykke det er godt. Det jo, altså det er et meget fint spil, øh, måske lidt lidt forsimplet i forhold til når man har spillet toren. Øh, jeg startede med tøren og så jeg så hoppet hen til eteren nu. Øh, og der kan jeg se at kampsystemet er noget dybere i toren. For eksempel så i det første spil så kan ens øh, holdkammerater de kan ikke dø, fordi de har ikke noget liv. Så det er lidt forsimplet vil jeg sige. Men så på den anden side hvis jeg når jeg så går fra toren til etan, så kan jeg se, hvor meget øh, udviklerne virkelig har genbrugt øh, ting i toren. Øhm, for eksempel så alle de, øh, de medholdkammerater, med man får med sig, de er stort set de samme i toren, og der er rigtig meget, der går igen. Men de har så også øh, gjort historien noget mere interessant, og gjort det lidt mindre kliché med bosserne og sådan noget. Øhm, så efter jeg havde fået gennemført Paper Mario 64, så tænker nu kan jeg lige så godt også gå i gang med Super Mario Sunshine som jeg heller ikke havde gennemført. Øh, men det fik jeg så gjort. Jeg fik lige nogle af de sidste stjerner for at man kan komme op til ja det er måske jeg, jeg vil ikke sige det er en spoiler at sige at det, at det er Bowser man skal mod til sidst. Det er det jo altså det er det jo generelt i de fleste i de fleste Mario spil så, ja. Det, ja. så. det var ikke noget, at man uh, du skal op og slå Bowser altså. Jeg det er, synes, jeg er ikke så meget overraskelse over det kan man sige. Nej. Jeg synes, det var, det var en rigtig god måde, den sidste bosskamp var på med, det nærmest var sådan en hyldest til, til Super Mario 64 med, at man er på den her kæmpe platform, der sådan langsomt går mere og mere i stykker. Men det var måske lidt for hurtigt overstået med, at man bare skulle ødelægge de her fire ja, hjørner på platformen, og så vandt man. Øhm. Jeg, har faktisk, jeg, jeg har selv spillet, hvad hedder det, Sunshine en del. Men øh, jeg, kommer aldrig, jeg kommer, aldrig igennem det. Det her ligger af, jeg solgte det så for i evigens games for at få et Xbox spil. No, okay. Så det jeg kommer aldrig igennem det. Men det er da helt klart et spil, jeg kunne, jeg kunne finde på at købe igen. Jeg synes, det er lidt bedre, end. Jeg synes, det er lidt bedre, end hvad hedder det, hvis du går hen og tager f.eks. Øh, Super Mario Galaxy. Ikke fordi, ikke fordi Super Mario Galaxy er dårlig, men jeg synes bare, der er bare et eller andet. Der er et andet over over Sunshine der gør det at det mener mere om Super Mario 64 jo øhm, efter jeg så har gennemført Sunshine så bevægede jeg mig hen mod øh, jo jeg spillede lige først Super Mario World og fik klar nogle baner sammen med min lillebror men øh, ellers så øh, så gik jeg lidt i gang med så, øh, Galaxy igen fordi jeg har ikke øh, fået alle stjerner endnu så jeg fik lige jeg tror jeg rundede lige de 100 stjerner men jeg godt, øh, jeg er lidt enig med dig i at at Sunshine er lidt mere øh, traditionelt, og ligner lidt mere 64-udgaven, men selvfølgelig så er Super Mario Galaxy også et fantastisk spil, men det er måske ja, lidt, måske lidt for, for nemt, vil jeg sige. Ja, det er ikke særlig svært. Nej, det er det ikke. Øh, min, en, øh, jeg kender en, han gennemførte det på han gennemfødder det på for, for, for, for første gen, gennem, han det på 6 timer, så han gennemfødder det. Ja, det ikke. Og så igen, jo. så synes jeg, Altså det er noget med, når du er oppe omkring øh, 80 90 stjerner, så resten du skal have det er bare sådan nogle gentagelser sådan nogle, øh, nogle komit øh, udfordringer med at du enten skal gøre det på tid eller du skal gøre det med ét liv eller du skal ja, samle 100. 100 ja det 100. synes jeg ja, det synes jeg virkelig er billigt sluppet fra det ja ja. det, det, det får bare en spil, det for bare spilleren til at føle at okay nu kunne vi ikke finde på mere nu smider vi bare, et eller, andet vi smider bare lige et eller andet random ind, og så kan I hygge lidt med det, og når der ikke er mere, jamen så er der ikke mere, så ja. har I, så det er hvad I får for de 550-500 kroner, I har givet på spil, <laughs> ja. og det er lidt billigt, og det er, også, det, det er så også det, der mangler download, der mangler, jeg synes der mangler download content, til hvad hedder det, til Nintendo spil. Ja, det, det kan man øh, argumentere for, men, jeg er sådan lidt modstridende, at Miyamoto for nylig fortalt at, at de havde så mange idéer til det originale galaxy, som ikke kom med, og det er så derfor, de har lavet toen. fordi de havde så mange idéer med alle mulige øh, forskellige koncepter, men så alligevel så havde, havde, kunne de ikke formå at, at lave en oplevelse hele vejen igennem det, og nyskabende med, at, at i stedet så får man de her sidste 20-30 stjerner, som man skal få igen øh, ved at samle de her mønter, eller hvad det nu er. Ja det, det men så er det bare, så, så så bliver de bare nødt til at tænke på, okay vi skal frem, vi skal, spillerne til at blive ved med at spille vores spil, downloadable content, så, så får spillerne mere ud af det, altså selvfølgelig koster downloadable content, men det koster ikke så meget, og alligevel, så forlænger det lev, spillets levetid, mm. men og det er, det, er de ting, jeg, det er en af de ting, jeg synes der er åndssvagt, at Nintendo ikke begynder at gøre, kan prøv at, at se på Microsoft, Xbox Live er en af de mest brugte online services i, spil, i spilindustrien. Og der kommer bare hver dag, kommer der bare flere flere og flere downloadable contents ja. til spil. Og de tjener så meget på det, hvis vi skal se økonomisk på det. Ikke fordi Nintendo mangler penge, men jeg tror det vil gavne både Nintendo økonomisk og få spillerne tilbage hos den. Også, også, også det med at Uh, de har uh, hardcore gamers, de forlader, de forlader Nintendo til fordel for Microsoft og, ikke, og Playstation. Ja, Give brugerne, giv brugerne det de vil have, downloadable content. Ja, jeg tror bare ikke at Nintendo havde indset, øh, hvor stor online delen, øh, hvor vigtig online delen er på en konsol, dengang de byggede Wii'en. Fordi også med DS'en, der havde de jo ikke troet, at folk ville spille over nettet, og det var jo lidt en nødløsning de kom med, med det der ja. WiFi connection. Man kan I huske, da, Hvad hedder det da, hvad var det? Strikers' Charles uh, Strikers, Strikers just Football, ja. det, lige, da det lige udkom og folk begyndte at spille, og, og folk fandt ud af, at det var på nettet. Ja. Det var en kæmpe succes. Ja. Men deres server kunne simpelthen ikke trække ja. alle de spillere, så der var overflow på deres server, så der server gik ned. Det kan jeg godt ja, det, huske. Og, og det laggede helt vildt, kan man spille. Ja, det ekstremt meget. Kan ja. man endelig komme igennem? Ja, og ja, det er sådan, så, tænk, så tænker man lidt. Nintendo, sådan noget, altså, så noget skal I virkelig, virkelig, virkelig tænke over. Fordi hvis I smider et spil ud, der er godt, der er sjovt, hvor du kan hygge dig så med dine venner, og det er jo, det, det er jo indsat det, der går ud på det hele, det er bare at hygge sig og have det sjovt, så spiller folk da også online, og så skal I altså have en online kapacitet, der kan klare det, ja. og det havde Nintendo ikke. Ja, jeg kan godt huske, jeg købte også spillet på udgivelsesdagen, og jeg kunne slet ikke komme på før sådan et par dage efter, men så øh, kan man sige... Altså jo, det var overbelastet i starten, men nu, sådan, hvor jeg har spillet det efter, så kører det helt gnidningsfrit. Øh, der er næsten ikke noget lag i, synes jeg. I hvert fald ikke, når man sådan bare spiller for sjov, og det ikke er ikke professionelt med, at man virkelig går op i det. Nu er det jo så også et gammelt spil, så der er nok ikke så mange, der, nej, nej. Er nok ikke så mange, der spiller det mere. Nej, men altså jo, jeg spillede det også sådan nogle uger efter, og nogle måneder efter det udkom, og der kørte det rigtig godt. Selvom... Øh, der havde de sådan sjov, øh, jeg kan huske, de havde et sjovt system med, at man øh, hver uge, så tog man det. Så den øh, person, der havde allerflest point, kom på sådan en, øh, en rangliste, sådan en hall of fame noget. Det var meget sjovt at se, om man kunne komme derop, jo. Ja. ja, der vil jeg så sige, så langt er jeg aldrig kommet. Altså. Ja, det er selvfølgelig heller ikke, men øh, Mario Strikers, det, det sagde mig sgu egentlig ikke rigtig noget. Det, det var jeg da jeg, sy, jeg, sy, jeg, synes, det var, jeg synes, det var meget sjovt spil, og lige sidde og hygge sig lidt med. Ja. Jeg købte det også. Jeg, solg, jeg, jeg, jeg solgte det igen, for at få, ja, igen, for at få exportspil. For det kan lidt mere, at få nogle ordentlige spil. Også fordi, jeg var, også bare fordi, jeg ikke rigtig spillede online på min Wii. Mm. Så, var det, så var det nemmere at gå hen og spille spil, og købe et spil, hvor jeg indtil jeg fik noget af penge, i stedet for at bare have et spil, som jeg lige ville hive frem med et halvt, et halvt års mellemrum, og så bare sige, sig, ej, ej, jeg vil lige spille Mario Strike, og så har ha, det lidt sjovt. Og så bare sidde og trykke på en masse knapper, og så lægge det tilbage i coveret, og så på hylden igen. Det, og sådan, sådan tror jeg de fleste, sådan tror jeg desværre de fleste, nyere Nintendo-spil, at de ender sådan med, at ej, det er meget sjovt lige at spille det, en gang imellem. Ellers står der, som er støv på hylden. Det er ikke ligesom, I... det er ikke ligesom hvis du tager, alle... nogle af de gamle spil, for eksempel, lad os tage man serien Det er jo stadig... et spil, der stadig bliver spillet tyndt, i dag, hvor folk, de bare laver speedruns, og mm. ser, hvem der er bedst, og hvem der kan klare spillet hurtigst, og mest liv, og mest energi, og klare bosserne hurtigst, med specialvåben, og standardvåben, og sådan noget. Og der, det, er jo... det er jo sådan en, der er... Dem er, jo dem er der jo levetid i. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil gå ud og sige, ah, okay, nu vil, jeg prøve, nu vil jeg prøve og simpelthen bare score 30 mål med, hvor jeg kun bruger, hvor det kun er Donkey Kong, der må skyde på mål no. i Mario Strikers. Og jeg vil spille dem mod hard, og så, så vil jeg se, jeg kan gøre det. Det er der ikke nogen, der vil sætte sig og sige, altså, fordi det er ked. Der er ikke den samme intensitet og spænding, fordi det er jo bare... Det er jo bare et fodboldspil. Du mm. kan jo, Hvis du vil have et fodbold, Hvis du har et, altså, et fodboldspil Så vil du gå ud og købe PS eller FIFA ja. Så på den anden side Så er det vel også meget smag og behag om Men er den her type Den her hardcore type Som virkelig gerne vil udføre et level I Mega Man Eller hvad det nu er Så perfekt som muligt Eller om man bare den her afslappede type Som når han får venner på besøg Så spiller et eller andet multiplayer spil Med, med sine kammerater Ja, ja, det er jo. Det er, jo, altså, det er, det er jo så helt rigtigt nok. Det gælder det. Det er også en af de ting, som de virkelig fejler på mange af de store spilfirmaer. De vil simpelthen have det de vil simpelthen bare give brugerne spillerne det bedste af det bedste, men stadig de glemmer, at det er smag behag. Mm. Det kan være, at de smider det fedeste spil ever i deres øjne ud. Ja, men det kan godt være, at det stadig ikke fanger brugerne, fordi brugerne ikke synes det. Det er så godt, som uh, spilfrabekanterne spil synes. Og det er det, det er det, der er mange, der dræber sig selv på, at nu tror de, at nu har de simpelthen bare sp ja, spil ned, og så har de det ikke alligevel. Nej, det har du selvfølgelig ret i. Det handler jo om, at det spil skal være sjovt, øh, og let at gå til. Øhm, men altså, der er jo, der er jo mange øh, store forskelle på, hvor og for, øh, for de spiller, nogen gør det for at få nogen gør det bare for sjov, og nogen gør det for at fordybe sig i en historie, at ja, der er jo flere lag i det, men øhm, helt, helt klart, helt, ja, der er jeg, bare, jeg er helt enig med dig, der er, det, det, men, men stadig, så kan man, det kan man jo diskutere, øh, man kan jo diskutere det tyndt, i flere timer, hvis ja, det var det. Derfor det, altså. så, synes jeg, vi skal bevæge os videre, og kigge på nogle af de største nyheder, der har været på Nintendo fronten, i den seneste uges tid, der har vi først en nyhed, hvor en mand fra Nintendo, og en fra Team Ninja, de snakker om det nye Metroid-spil, Other M, der de lidt om, hvordan Nintendo og Team Ninja fandt sammen, og hvad deres intention med det her spil er, og noget der overrasker mig meget, det er, at der kun er så altså få, Folk fra Nintendo, der arbejder på Other M, um, der er kun fire. fire folk, som så også har arbejdet på de tidligere håndholdte spil, mens der er omkring en 70 uh, mennesker fra, fra Team Ninja. Um, har nogle af jer spillet um, um, Team Ninjas andre spil, uh, Ninja Guiden? Jeg har spillet ja. Ninja Guiden på Playstation 3. Jeg har spillet en del af Indiaguiden, men jeg er har så ved at være så gammel, så det er, så det er for retro-tiden retro på en næsten. Jeg har spillet, spillet de aller, allerførste, og så også spillet, så tror jeg, så har jeg har spillet, spillet den, der udkom til Segas Master System. mastersystem. Okay. Men det er, det, er, det er hovedsageligt en tintudgaven af det allerførste, ja. jeg har. Jeg spekulerede yeah. på her forleden dag om øh, Altså nu er Ninja Guiden på Xbox Det er jo kendt for at være det her ekstremt svære spil Hvor man virkelig øh, Man virkelig skal tage sig sammen øh, NES udgaven var den lige så, lige så svær Som Xbox udgaven Har nogen Jamen, Ja NES udgaven er utroligt svær du, Det er, lig, det er ligesom, Jeg vil sige den kan måle sig lidt med kontra I sværheden For dem der har spillet kontra Ved at det er svært det er Ninja Gaiden også, det er utrolig svært. Og du har ikke særlig mange liv, du har ikke særlig mange liv du har ikke rigtig nogen continuous. Nej, men altså nu kan man jo også sige, at de fleste nes i dag, de er jo ekstremt svære. Se bare på Mega Man, ja. eller ja, på Contra, eller noget af din stil. Ja. Men øhm, jeg ved, du er, Jesper, du er en kæmpe stor fan af Metroid-serien. Øh, hvordan har du med det her Other M? Øh, ser du frem til det? Jamen altså... Ja selvfølgelig, selvfølgelig gør det Jeg ser frem til hver gang der bliver lanceret Et Metroid spil så er jeg som et lille barn Der simpelthen bare ikke Kan vente til det bliver jul, Altså noget i den stil Men ja, da, da traileren kom til E3 Der var jeg var, jeg, jeg, gik, jeg var egentlig ikke sådan helt med Jeg tænkte bare hmm, et, et nyt Zelda øh, Eller <laughs> et eller andet, et eller andet, andet. Ja, Jeg tænkte det var et nyt uh, Kid den dengang man, uh, man så den uh, kamera flyve hen over og så op i himlen det troede jeg faktisk også men så altså, ja, sidenhen det, så har jeg fundet ud af, at det bare er Tim Ninjas logo ja det er deres logo ja. ja men der der var jeg sådan der var jeg, jeg vidste slet ikke hvad det var og så lyshåret pige, ej, så kunne det jo indtage, så det jo godt så kunne det jo godt være Zelda. Hmm. og så kommer den der hvad, så kommer den der reference Any Objections Lady ja og hvis man så har hvis man så har spillet har spillet med Frostfield somme spille med Frost Fusion hvor den også kom, hvor, hvor, den også, hvor den linje også er et par gange, så ved man jo godt hvad klokken er slået. Og jamen, jeg, vælt, jeg væltede, jeg væltede en 2 liter cola, to stole og sparkede sparket bord fordi jeg simpelthen gik så meget amok over traileren. Og jeg var jeg var bare jeg var jeg havde, jeg havde regnet med at Nintendo dimethyl de ville nabe sig selv igen i år, men de redede den virkelig med ja. den trailer, og jamen, traileren ser jo simpelthen bare, den ser fantastisk ud, altså spillet ser, og, og det er bare det, de går tilbage, de går tilbage til 2D, og det, havde jeg, det har jeg bare virkelig ønsket mig i så lang tid. Ikke fordi 3D-spillene er gode, altså i mine øjne, så er det bedste Wii-spil, der er, det er med 3 Corruption, ja. uden tvivl. Altså, Odd okay. er jo stadigvæk 3D, det kører bare på 2 d planen Ligesom ja. i for eksempel Smash Bros. serien. Ja, altså det er i 2D perspektiv. Ja, ja 2D -perspektiv. Men, men det virker rigtig interessant det med, at man både ser det i 2D, eller ser det i sådan 2D perspektiv, men også nogle gange kommer det i første person, ligesom i ja. et skydespil. Ja, men jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg som, som Metroid-fan, der glæder jeg mig helt, helt, helt vildt ekstremt meget. Jeg tror, at det bliver et rigtig, rigtig, rigtig godt spil. Ja. Jeg tror også, jeg, jeg tror, jeg tror, hvad hedder det? Hvis vi så lige går lidt tilbage Så ser på Ninja Gaiden Hvad hedder det? Team Ninja øh, Ninja Gaiden 3 til Xbox Det er jo et ah, er det. Ja, det, det er to. jo et stedet godt spil og det, Styringen er god Grafikken er god Så altså, at det er Team Ninja der har fået lov til at lave Det nye Metroid spil Det har jeg intet imod Jeg tror jeg tror virkelig det bliver, det bliver rigtig godt ja, det var, og, Der var i hvert fald ikke nogen der Havde forventet at det var det var Team Ninja, der lige pludselig skulle arbejde, altså tidligere så har det været jo øhm, Retro Studios, øh, der ja, Retro Studio har lavet hele Prime-serien, ja. de, de, de har også gjort det ekstremt godt, og Prime-serien er jo også virkelig, virkelig, virkelig dybtegående fantastisk, altså både på, graf, både, både på den grafiske del, og, men også gameplaymæssigt og historie, altså det er, jo, det er jo virkelig, virkelig, virkelig god spil. Så jeg ser, jeg ser utrolig meget frem til, hvad hedder det, til Other M. Ja, det kunne være lidt interessant at vide, hvad 2 øh, Studios, de er i gang med lige nu. Øhm, der gik jo nogle rygter om, at de arbejdede på et celtaspil, men Nintendo så øh, kom og så, hvad de har lavet og sagde, det, det er ikke godt nok, øh, nu vil vi selv bygge videre på det næste celtar. Ja, det tror jeg også, det tror også er det bedste for Nintendo at gøre, at det er Nintendo selv, der står for, hvad hedder det? Der står på selverspillet. Der ikke umiddelbart. Øhm, for eksempel Capcom, øhm, de har jo lavet et par titler til, til de håndholdte maskiner. De lavede jo The Minish Cap, og jeg tror også, de lavede de der to øh, Game Boy-titler. Øhm, så var til den originale Game Boy. Så jeg tror, jeg tror det er sundt nok, at, at andre firmaer de, øh, de får lov til at arbejde med Nintendo's øh, hovedserie. Men, men, men at bare Nintendo, de er over og kontrollerer det. Ja, helt altså. sikkert, helt sikkert. Ja. Øhm. Det er også, også det igen, så, kan vi gå, så med tredjepartsfirmaerne. Med tredjepart Nintendo bruger ikke tredjepartsfirmaerne, godt nok. Jamen, det altså i starten, så var det jo faktisk nærmest kun tredjepartstitler, der flød til, til Wii'en, men efter... Ja at ja, her, det her Wii-boom er kommet med, at man bare kan lave sådan en casual-titel og give den et eller andet fancy navn, så sælger det ekstremt godt. Og det, det er der jo rigtig mange, der er sure over, at der er så meget øh, shovelware til, til Wii, som er så ligegyldig, men stadigvæk sælger kæmpe stor. Ja, det, det synes jeg også, det, det, det er ikke særlig godt for Nintendo, at der er så mange casual-spil. Men man, på den anden side, som med Gamecube'en, så var der jo næsten ingen tredjepartsspil. Der var det nærmest kun nintendo titler, der, der solgte. Så nu har vi fået for mange tredjepartsspil til Wii, og det er jo det. Det er jo sådan lidt øh, en svær situation, om, øh, om man skal, eller tredjeparten, komme til, eller man kun skal, skal bygge sin egen spil. Ja. Men øh, skal vi bevæge os videre til den næste nyhed, øh, med, øh, hvor en mand fra, øh, eller fra Microsoft, øh, John Shepard, han... Øh, Nej, det var. Nu tager vi lige helt fra starten. Det var Kotaku, blog, bloggen Kotako, der lavede et slags kædeinterview interview under E3, hvor de så spurgte en fra Nintendo, som så skulle spørge en anden fra Nintendo, som så skulle spørge en fra Microsoft. Og det det startede med, var, at Shigeo Miyamoto, han, han skulle spørge um, Yoshio Sakamoto fra Nintendo hvornår han vil have, at Miyamoto han skulle stoppe. Og det var jo sådan lidt øh, stillet som en joke, men øh, Sakamoto, som jo har arbejdet på Metroid, øh, de tidligere Metroid-spillere, så også arbejder på andre M, han øh, sagde selvfølgelig, at Miyamoto han skal arbejde i, ja, altid. At han vil jo ikke, at han skal gå på pension. Øh, men det mest interessante, det er så, at Sakamoto han skal spørge øh, John Shepard øh, fra Microsoft, sidenhen så har John Shepard øh, sagt sin, øh, sit job op fra Microsoft, og nu arbejder han så på EA igen, øh, men i hvert fald han, svarer, eller han bliver spurgt, øh, om han bryder sig om Metroid-spillene, og om han kan lide Miyamoto, og der siger han så, at Metroid-spillene har haft en stor indflydelse på ham, og, og det var nogle, et af de spil, han spillede meget, da han var yngre, hvor han, var en, øh, hvor han programmerede sin egne øh, Super Nintendo-spil. Og så fortæller han også, at Miyamoto er hans held, og han, er, han, øh, han har fået en, en tegning af ham af Mario, med, øh, som hænger på hans øh, kontor. Så der er i hvert fald en, en helt klar, meget positiv forbindelse mellem Microsoft og, og Nintendos mand der. Øh, hvordan har I med det? Jamen altså... Så kan, man så, start, så kan man så starte med at gå, gå i dybden med spilindustriens liv. Så vi ikke har haft i moto, Miyamoto, så har vi ikke haft Mario, vi har ikke haft Zelda, vi har ikke haft Link, vi har ikke haft tre af de største personligheder Star i Star spil. Star Fox. vi ja, Star Fox havde vi heller ikke, ikke haft, men bare tre af de spil, der simpelthen har sat standard ja. til, hvordan vi spiller i dag. Manden, der har sat standarden til, hvordan vi spiller i dag, hvis ikke han havde, hvis ikke han havde været der. Så spillede industrien til et fuldstændig anderledes ud i dag. Og ja, han bliver gammel på han bliver der gammel på et tidspunkt. Ja, han men han er jo nogen, der har lidt over 50 nu tror jeg. Ja, men stadig. Indtil han... Indtil han jeg, jeg, jeg synes, at det skal, hans, det skal være hans egen beslutning, hvornår han vil stoppe. Om han, han så stopper som 80-året, eller 90-året, så skal han stoppe, når han er lyst, og ikke fordi der er nogen, der mener, at han skal lade andre komme til det kan altså selvfølgelig, selvfølgelig har det selvfølgelig der han også andre kom til, men ja. man kan bare se gang på gang på gang, når der kommer noget, hvor der hvor der kommer hvor der kommer noget for en der er sådan lidt specielt, så kan man bare se at der står Miyamoto overalt. over ja. alt. Ja, men igen, Miyamoto, han er også begyndt sådan at holde sig lidt tilbage, altså han står mere i ryggen på de unge og ja. sådan giver sine ideer til dem og så bygger ja, men... de videre på det og sådan. Det er også netop det, jeg skulle til at sige, at det, det er jo vigtigt for Nintendo, at de ikke er, at de er 100%, øh, at, at hvis nu ham her Miyamoto, han en dag ikke kan designe spil længere, så er det jo vigtigt for Nintendo, at, at de har en, en backup plan, at de har andre designere, som kan træde hans fodspor. Og det er også det, de er begyndt at tænke over nu. Ja. Øhm, for nu har han jo mest producer på nogle af titlerne, han er ikke så meget med øh, til selve han lærer mere af de unge, som du siger, de unge øh, designer, og komme med idéer, og så står han bag ryggen, og, og giver øh, kritik til det. Nemlig, det synes jeg, det, det er godt, at Nintendo, de gør det vildt. Der skal komme en Miyamoto 2, hvis man kan sige det. Moto <laughs> Miyamoto Junior. <laughs> <laughs> altså, det, det, det ved Nintendo altså det, det skal der komme, fordi ellers så, ja, så Miyamoto, han står for alle de store serier fra Nintendo, okay. og men så igen, så tror jeg ikke, vi skal give ham alt for meget øh, heder, fordi han er jo kun en enkelt mand, det er jo ikke ham, der laver alle spillene selv. Han kommer selvfølgelig med ideer til dem og koncepterne og så videre, men der er jo et kæmpe hold bag ved ham, som, som er med til at skabe de her fantastiske titler. Ja, det er klart, men Miyamoto, han er, han er en stor del af det. det... Ja, han er en frontfigur, det er ham, alle kender. Øhm, ja, så kan vi gå videre til net. Okay, nu kan nej, prøv lade, øh, nu kan ikke huske. Øh, han plejer, det plejer jo altid at være Miyamoto, der kommer på scenen til E3, og, og, brand, og brander det helt, det helt nye spil, de kommer med. Men øh, det var det ikke i år. Øh, er det en, skuff, de en skuffelse for Nintendo, at de ikke havde Miyamoto på scenen? Jeg tror, det har noget at gøre med, at når man ser Miyamoto, så tænker man, nu kommer en ny cellel, eller nu kommer Pikmin 3. Men de ja, havde, meget, jo. ja, og det havde de jo ikke, jo, de havde de selvfølgelig de der to, de havde New Super Mario Bros. Wii og, og Galaxy 2 at vise frem, men, men det er jo ikke sådan decideret nyt, det er jo noget, vi har set før. Ja. Um, så der, vil jeg så sige, der vil jeg så sige, det er lidt klogs af Nintendo eller Cammy Donahue at gå på scenen, og ja. at sige, at det før, hvad var det, hun sagde, Patrick, det første spil, hun havde gennemført, hvad var det, det var? Det var Professor Layton. Jeg er <laughs> det, er, det, er, det er sådan lidt, når de snakker om, at uh, de vil gerne være med på hardcore scenen igen, at de så sender, altså ikke fordi jeg har respekt for Camille Donaway, hun har virkelig styr på, hvad hun laver, men at sende hende på scenen og sige, at det første spil, og lad snak, hende snakke om, om hardcore, og så lader hende stå og sige, at det første spil, hun har gennemført, at det er et casual spil, det er sådan, mm. det er sådan lidt, ja der tænker man lidt, ej, hvad har I nu gang i Nintendo? Jeg tror også, at Nintendo er lidt splittet med, hvordan de vil markedsføre sig selv, på E3-scenen, fordi de, jeg kan huske, at jeg læste, at de gerne vil ud til, til den brede, det brede publikum, og de vil gerne ud til familierne, og mødrene, og så videre, men problemet, det er jo, at det er jo ikke, den slags mennesker, der ser E3, det er jo sådan nogle, som er også er nogle hardcore gamere, som ja. følger med, øh, over nettet, så, ja, men selvfølgelig, så kan det være, det får en del dækning i, i fjernsynet og så videre i, i USA, og det er så den måde, de vil at de vil vise det sig igennem på. Ja, men altså, der kan man så sige, hvis det bare de lavede, lavede E3-franchisen øh, øh, verdensdækkende, så du kunne se pressekonferencerne i fjernsynet og sådan noget, hvor mange, hvor mange almindelige familier ville sætte, sig sådan en fri, ville sætte sig sådan en tirsdag aften og se en fuld pressekonference på nu er Microsoft er på en halvanden simme og Sony er på, næsten, er på næsten to og Nintendo er på en simme og mange børnefamilier vil sætte sig og se dem. Ja, det har du jeg tror rigtig. ærligt talt ikke, der er særlig mange der, der vil sætte sig ned og se det. Men... Jeg tror at jeg tror jeg tror hvis det var, de bare ikke skulle gøre det, jeg tror de eneste der vil, have noget, der vil få noget ud af det, men det er og det er også øh, der kategoriseres som gamers fordi fedt, så skal vi ikke sidde og på nettet og lægge alt det der, vi kan se det i ordentlig kvalitet og sådan noget. Det er, det er, nok, det er nok det eneste, det skulle, det skulle det vil jeg skulle sige, det er det eneste, det, det, det er det eneste, det vil, det vil gavne. Det vil gavne gamerne, det vil ikke gavne familier. Mm, nemlig. Øhm, ja. Hvis vi så går videre til næste nyhed, så har vi... Øhm det kanadiske studie BioWare, som øhm, er blevet spurgt om, om de er i gang med at udvikle et spil til Wii. Øh, de øh, svarer sådan lidt undvigende, men det ser ikke ud som om, at de er i gang med noget lige nu, men de har nogle planer, øh, som de gerne vil have realiseret på et tidspunkt. Øh, lige nu der er de jo selvfølgelig i gang med, med Mass Effect 2. Øh, har nogen af jer spillet Mass Effect? Hey, jeg, har, jeg har spillet rigtig meget Mass Effect. Ja. Jeg har ikke. den har du med, kunne du godt tænke dig sådan et, et Mass Effect lignende spil øh, på en Nintendo-konsol? Hvis vi snakker sådan om størrelse og historie og, og karakterer og så videre. Nu, nu, nu har jeg det sådan, at nu spiller også fordi jeg spiller Fallout 3 lige for tiden, men jeg er utrolig meget til, til uh, roleplaying games lige for tiden. Ja. Så ja! Jeg vil, jeg, jeg vil, utrolig jeg vil utrolig gerne have et, et RPG-spil på Wii, fordi jeg tror det vil, jeg tror også, det vil gavne, fordi der er utrolig mange der spiller, der er utrolig mange der spiller uh, uh, RPG-spil lige for tiden. Hvis man, hvis man lige bare hurtigt sk, uh, sk, um, går over uh, hvad der er, så er af de mest spillede spil nogensinde, det er World of Warcraft mm. online, online RPG og der er der er sal i RPG genren, fordi, fordi der er jo selvfølgelig dem der bare vil knalde spil igennem på ingen tid, og så er der dem der gerne vil, hedder, så er der dem der gerne vil fordybe sig, fordybe sig i det. Og dem dem ville Nintendo også kunne score. Men det har lige de bare ikke, det har, de ikke rigtig, de har ikke rigtig formået at gøre det nogensinde. Jo, der var, hvad hedder det, hvis du går tilbage til øh, Super Nintendo, så var der øh, Secret of Mana. Ja, der og var hvad? jo en del titler, der var jo. Øh, og der var Final, og der var sådan en del Final Fantasy. Ja, og hvad hedder det? Uh, Chrono Trigger og modder eller Earthbound. Der ja. er jo uh, RPG-titler til Nintendo platform. Men, øh, men den her størrelsesorden, som Mass Effect og Neverwinter no Winter Nights er, det, det synes jeg ikke rigtigt vi har set på Nintendo maskineren. Jeg, jeg, jeg vil ikke se en Mars effect Effekt klon. Mars fik er et utroligt godt spil, og jeg glæder mig så meget, meget til Mars 2. Men jeg vil stadig jeg vil ikke se en, en direkte Mars effekt klon. Jeg vil gerne se noget nyt. Jeg vil, jeg vil, jeg vil, gerne, jeg vil gerne se, at de bruger øh, for eksempel, at de at bruger af og Nunchocken på en eller anden fuldstændig sindssyg måde, hvor folk bare tænker, wow. Hvor, der, hvor man får den der wow-effekt af at, at, at sætte sig og gå i gang. Med spillet og ikke bare med at, at introfilmen at man bare sidder at man bare sidder med åben mund og bare tænker oh my god. Men nu skal, skal det også spilles, skal også fange, og det tror jeg, og hvis jeg kender Bio, hvis jeg kender BioWare Bio, Bio, Bio, har lavet nogle af de fedeste MM, øh, ikke ej, ikke med øh, AB, øh, hvad har de, hvad har de på sig? De har de der Star Wars spil Ja det har Knights øh, øh, of the Og det var også De to der kom der Det var jo Det var simpelthen Spil der super sælger, super Så vi, Så hvis de laver et eller andet til Wien Jamen Jeg vil købe der Jeg vil sætte mig og spille Det, det er uden tvivl Fordi Der kommer kun gode ting ud af dem Men nu er det jo ikke nogen hemmelighed At, at For eksempel Mass Effect det, det er jo et kæmpestort spil Og rent teknisk Så er det jo det er utrolig flot og utrolig stort med alle de her planeter, man kan rejse rundt til. Og ja. hvis vi nu ser på Wii'en, og så sammenligner med Xbox, så er der jo en vis forskel i hardwaren. Så hvordan øh, skulle Bioware takle den her begrænsede hardware, som øh, Wii'en har? Ja, det er, jo, det, er jo, det er jo så det der er sagen, altså. Jeg vil sige, lad være med at lave, lad være med at lave det, så altså, graf, grafisk, grafisk, der er... Der hvad hedder det? Der, hvis, vi lige vil, hvis vi lige tager Mars effect som et eksempel. Der er graf, grafisk Er det skideflot, det er det, men der er stadig, der er stadig en masse glitches og lidt. Ja, ja, det lød jeg også lad mærke vær, til, da jeg spillede det. Lad være, lad være med at lave, for det første, lad være med at lave det så stort. Det, du, selvom, det ikke er, selvom det ikke er lige så stort som Mars effect så kan du stadig, kan du stadig godt lave et stort spil på Wii Prøv at, prøv at se på Twilight Princess. Det var, jo, det var jo kæmpe, det var jo kæmpe spil, altså? Ja. Eller Okami, det er også. Der ja. har man en kæmpe stor verden, man løber rundt i. Ja, altså det tog mig. Det tog mig omkring 75 timer. Første, første run thru i, hvad hedder det, i Twilight Princess, bare main story. Okay. 75 timer. Jeg tror, jeg tog en 30 timer eller sådan noget. 75 timer på det. Og det beviser bare, at selvom Ween, selvom Ween ikke kan præstere så meget, så kan den altså stadig præstere. Jeg tror bare, at de skal, jeg tror, at de skal lade være med at tænke for stort, så holde det sådan lidt mere småt, fordi hvis det så er de holder det lidt mere småt, så kan det jo stadig lade sig gøre, men de skal ikke gå hen og lave et eller andet fuldstændig overhildet, ligesom, ligesom Mars Effect eller Twilight Princess, fordi det er store spil. Også øh, noget, jeg var imponeret over, da jeg spillede det er, at det her univers, det virker så gennemført, at det var, det var nærmest som at være i, inde i et eller Star Wars-univers med, med alle de her væsener og, og alle mulige små detaljer, som er, som er så gennemført og gennemtænkt. Det slår mig virkelig om kul at, at alting, det, det har en mening, at det er ikke bare er sådan noget ligegyldigt fyldt over det hele. Jamen, det er det er, nem det, er nem det er nemlig det, der Spillene skal jo selvfølgelig fange publikummet, men man skal også tænke, man skal også tænke igennem, fordi hvis det bliver for stort, så bliver det for klodset og så er det at folk ikke, så er det folk ikke gider at bruge tid på at spille det, fordi det kommer til at tage for lang tid. Ja. Men hvis, hvis, du bare en, hvis du bare har, hvis du bare har en ordentlig historie og ikke laver spillet så stort, at bare laver controls og flyder, så så godt som muligt. Så har så har de spil, der er noget værd. Et godt spil, det behøver jo heller ikke at blive langt, så altså, man kan jo, jo se, øh, ja, man kan ikke komme med et eksempel, med, men der, der er mange spil, de, de er ikke særlig lange, men alligevel er det nogle gode spil. Ja, altså det handler jo om at, at finde en længde, der ikke bliver sådan, hvor du bare sidder og gør den samme handling om og om igen, for at vi lige skal pumpe spillet op på en 15-20 timer i stedet for 10. De, ja, altså, ja, så, så hellere have noget, noget, hvad hedder det, noget... kvalitet. Ja, noget kvalitet, og at som du også sagde, ikke skal gøre det samme hele tiden. Ja, men det er jo, så kan man så gå tilbage, altså, hvad hedder Mario, Gal Mario Galaxy? Altså, det godt spil, to i så lang tid. Og det solgte solgt stadig godt, selvom det ikke var et kæmpe, kæmpe, kæmpe spil. Der skal du lige huske, at Mario-brandet, det gør jeg også en hel del. Ja, det er så rigtigt nok, altså alt hvad der står Mario på, det sælger jo. Nemlig. Du vil sige, om det er basketball, eller... <laughs> ja. Var det ikke øh, var det ikke uh, Square, Enix, der lavede det der basketballspil til det, Jensen? Det ved jeg faktisk ikke. Det synes jeg. Jeg har også været et basketballspil til, hvad hedder det, øh, til GameCube, mener. Ja. Nej, det var, tænker du ikke på baseball? Jo, ja. altså, det er baseball. Super meget slok, eller hvad det hedder. Ja, det er som også, ja. kom en fortælle til test i ja. Det ved jeg ikke, hvor godt har solgt. Ja, det ved jeg faktisk heller ikke. Jeg vil jo gerne have Grand Slam Tennis, altså. <laughs> <laughs> Nå, øhm, skal vi så gå videre til næste nyhed. Øhm, det er måske ikke sådan Nintendo-relateret, men her i sidste uge, så kunne, øh, kunne man offentliggøre, at den meget øh, kontroversielle film af Lars von Trier, æh, Antichrist, det bliver nu øh, lavet om til et spil. Har nogen af jer set Antichrist? Jeg har ikke set den. Jeg har hørt meget om den. Men jeg har ikke set Jeg regner heller ikke med, at jeg skal. Ej, I hvert fald, øh, den har fået utrolig meget omtale i hele verden, og der er nogen, der mener at øh, von Tri, og han er gået forvidt med, med den her film, og andre, de mener at det er stor kunst. Øh, men nu er det i hvert fald øh, danske Centropa, der skal til at til at udvikle et spil, baseret på den her film. Øh, det kommer til at hedde Eden, og øhm, de vil gerne have det ud som et, øh, som et download downloadformat, øh, eksempel på Xbox Live Arcade eller Steam. Øhm, hvad synes jeg om, om den idé med, at man går væk fra de her øh, butiksbaserede øh, disks, og så går hen til at sælge dem online i stedet for? Altså, det synes jeg, det, det er fint, at de gør det med, med, med ikke så store spil. Altså eksempel så et spil som Super Mario så nogle Super Mario spil det synes jeg ikke at de skal gå væk fra fra, fra fysiske spil men altså sådan noget som ja Eden som vi taler om her det, det det synes jeg godt at de kan lave sådan download only jeg tror også det er en rigtig god måde for danskere øh, for den danske spiludvikling fordi vi er jo vi er jo et lille land og vi har jo ikke råd til de her kæmpe store AAA titler hele tiden nu der øh, Vores andet største firma, Deadline Games, de er jo lige gået konkurs her for nylig. Så jeg tror, det er, det er meget øh, gode målsætninger at, ja, at komme ud på det her download-format, som, som jo begynder at blive rigtig populært med, ja, faktisk på alle konsoller og på PC'en. Det er jo, det er jo det er også det, hvis man tager for eksempel, hvis man tager for eksempel Steam, der, der var flere, der gik ind og købte øh, Left for Dead for eksempel over Steam, end der var flere, der gik ud og købte let for det, i butikkerne, og det viser altså også bare lidt, at der er, der er mere, der er mere gang, der er lige så meget gang, i ikke fysisk som der er i fysisk, og det er, også, og det er også godt, fordi, så kan man sætte sig derhjemme, og samme pris, måske billigere, og man skal ikke til ud at rende, og sådan noget, så det er lidt, det er lidt, det, det er mere praktisk i hvert fald, men et eksempel, hvad hedder det, der kom øh, for et stykke tid siden, det var sådan en Xbox, det var sådan en Xbox Live øh, only, øh, der kom, en, øh, der kom en, et ekstra spil til øh, GTA 4, yeah, som, var på, øh, som var på øh, Xbox Live, og det solgte simpelthen så ekstremt godt, og det var et, et helt spil i, i, i, i downloadform, og det er solgt virkelig, virkelig, virkelig godt, så der er, der er, der er mulighed for, at, jamen, at der kan komme lige så meget salg i download i downloadspil, som der kan i, i fysisk spil. Men tror du ikke, at hvis, øh, hvis det GTA-spil, det også kommet i butikkerne, så vil, så vil der også blive solgt nogle flere, end man har i borgerangiver, selvom det solgte godt? Jo, jo, det er selvfølgelig rigtigt nok, fordi så, folk, fordi så vil folk gå ud og købe det for, for uh, alle de deres, de deres bonusfeatures, der kommer, uh, et fedt kop, en fedt coverbox, det er jo fedt at have mange spil, stå står, så man kan stå på en hylde, som man kan blære sig med. Prøv at se min spilsamling. Vi snakker om den uh, DLC-pakke, der hed uh, The Lost and the Damned, eller sådan noget, ikke? Ja, jo. jo um, det, jeg har set det ude i en butik, uh, hvor man kan købe en download kode, så i stedet for at du bruger din, uh, dit kreditkort i, på Xbox Live, så køber du det i en butik, og så får du så en kode, du taster ind, og så downloader du den der. Så de okay. får, får stadigvæk salget igennem det, men uh, jeg er helt klart enig med dig i, at, at det er en god måde at ja, som du siger, få ekstra materiale ud til nogle af de her store spil. Også uh, med Left for Dead eksempler, så spillet det er jo Knyttet så tæt til, til Steam, det med at man altid har sine venner i nærheden, og man har alle de her mods, og hvad det nu end er. Så derfor så er det bare så dejligt nemt at downloade det gennem Steam, det tager ikke særlig lang tid. Og når man så har downloadet det, så kan man egentlig spille det på, på alle maskiner, hvor man har logget ind på sin Steam bruger. Ja, det, det er det smarte ved Steam, det er at hvis du har en Steam account, så henter du bare spille på din Steam account. Og Så kan du logge ind på hver sådan helse computer du vil at spille det. Det synes jeg det er smart. Ja, det synes jeg også det. er det er også, det er også igen det er også det er også igen hvis du henter hvis du henter -spil på Xbox Live så kan du bare så kan du bare hvad hedder det ligesom det, det, var, det var det du gjorde hjemme hos mig. på at du ville vise da du ville vise mig Fahrenheit. Ja. Så skal ja. du bare din Xbox har det på min på min Xbox. Og så, så, så kunne vi spille de spil, har købt. Ja, der kan man så sige, at Nintendo de er lidt mere strikse med, at du køber et spil, og det spil det er bundet til din Wii. Og du kan ikke ja. få det over på en anden, medmindre du kontakter Nintendo eller Black Sailor, eller hvem der nu er, der står for det. Og ja, man... det er så lidt at sige skal... til folk, at jamen, I skal... I, I må, at I må kun spille på jeres egen, I må ikke spille på andre. Altså. Og så synes jeg også, at de har jo givet muligheden for, at man kan tage backup på, sin, på sit SD-kort, men du kan bare ikke tage det her SD-kort hen på en anden Wii, og afspille det derfra. Du kan kun bruge den på din egen Wii. Nej, det Det, det er lidt, øh, og det er en, lidt unødvendig, en, en unødvendig funktion. Ja. Altså der kunne tage en backup uden det faktisk virker. Ja. ja. Men det har de også blevet hugget meget ned på, og... Og der er jo også begyndt at spire en masse pirat -hallo op, hvor man kan sætte sin harddisk til, og så kan man boot et spil op fra den, som man har downloadet. Yeah, ja, og den er der homebrew channel der. Ja. Amen, det, altså, det, det, det, det, de prøver virkelig at afskaffe alt det der med piratkopering og sådan noget, men de fleste firmaer, spilfirmaer, musik, øh, jamen, tage musik og film også for eksempel. De, de, de, de lokker virkelig De lokker virkelig folk Til at gå ud og gøre det Nu når nu Det eksempel vi har med Nintendo Med Homebrew, med homebrew channel, Det er Nintendo selv der får folk til at gøre det Fordi Nintendo virkelig er sløset Med deres løsninger Ja det har du egentlig ret i At der er jo ret mange begrænsninger De tving, nærmest tvinger folk til at gå ud og lave øh, Lidt uortodoxe løsninger For at for det, som de gerne vil have det, fordi Nintendo ikke giver dem det. Ja, altså, er for eksempel det med, at, at jeg ved ikke, om det, det er nogen god grund til, at folk de laver det her homebrew, men der er jo mange, som mener, at det er for dårligt, at man ikke kan afspille DVD-film på Wii, selvom den har et DVD-drev, ja. og det kan man jo så, hvis man installerer sådan en, ja, en homebrew-channel. Og det er jo fordi, Nintendo de ikke har købt det her patent, der gør, at man må spille DVD-film. Fordi hardwaren er der egentlig, men softwaren er der ikke. Det forstår jeg så ikke, hvorfor Nintendo ikke bare går ud og gør, altså køber, det, køber rettighederne til at... Og... Jeg tror, det skyldes, at hvis de gjorde det, så ville Wii'en måske koste et par hundrede kroner ekstra. Ja, altså, altså, hvad vil... Altså, så er det sådan... Hvad fanden vil det skade, den koster på hundrede kroner så Folk køber den jo alligevel. Jeg tror ikke, at den behøver at koste 100 kroner ekstra. Altså, de tjener alligevel på hver Wii, de sælger. Og, og, siden, og det har de gjort siden Wii'en den udkom. Ja. Og, og siden den udkom, der er den blevet 50 dollars billigere at producere, mener jeg det sagde. Ja, teknologien problem. Problem bliver billigere hele ja. tiden. Ja. Problemet er jo også igen, at som du siger, Gustav, DVD-drevet er i maskinen, og det eneste, det kræver... Det er bare, at Nintendo, de smider en, en firmware-opdatering ud til Wii og så virker den. Men det gør de ikke. Og det tror jeg også, det er mere fordi, at Nintendo vil have, at en spilkonsol skal være en spilkonsol Og ikke et mediecenter. Det er altså lidt modstridende med, for eksempel, at de har den her øh, billedekanal, hvor man kan redigere sine billeder og høre musik og så videre. Og, ja. og alle de her kanaler, der kommer i Japan med, at du kan bestille pizza over nettet, og du kan... Få et horoskop, og du kan få dit og dat. Så det der med, jeg kan huske, da de lancerede Gamecube så sagde de, at vi er det eneste firma, der kun kører på spil. Men det er de sådan hoppet lidt fra nu, fordi på Wii der kan det jo meget andet. Det kan godt være, at det er nogle lidt fjollede ting, men det er jo ikke kun en spilkonsol længere. Det, det er, fordi de har indset, altså, at, at der, de skal bruge mere end bare spil, for folk de gider at købe den Ja. Altså det kunne man også se med Gamecube, det var den der, det var den kontrol, der solgte mindst øh, dårligst. Ja, og, og, og det var der, ja, hvor Iwata sagde, at, øh, at gamerne, de, de vil ikke have online, altså, så det, det var der ikke rigtig noget af. Altså der var lidt på, på enkelte spil, men ellers så var der ikke rigtig noget, og det er også derfor, den solgte så dårligt, tror jeg. Ja, og det er også en af de ting, det er, det er en virkelig, virkelig, virkelig latterlig udtalelse mm. for jo. Gamere vil have online, vi vil have online, vi vil have lov til at sidde og skyde vores, skyde vores, for eksempel, ja, skyde vores kammerater online og sidde og grine af dem, når det er at vi går hen og lister os op bag dem og nejfer dem i ryggen, altså det er bare det, og så de sidder og råber og skriger en eller over et hætseller, der sidder og sviner en til på MSN over at man lavede et fejl kæv på en, det er, det, det er jo det, online går ud på, det er, at man har det sjovt, altså. Jamen, der... Og det formår, Nintendo formår ikke, at, Nintendo laver, udmærket sindssygt spil, men de formår bare ikke, at, at der er den der, sjovhedsfaktor, som der er på så mange andre platforme. Vi, mm -hmm. vi, har, vi har det ikke, jo, vi har det, det sjovt, når vi spiller Wii, hvis vi sidder fire personer i samme lokale, så har man det sjovt, når man spiller Wii, men man har det ikke, har det ikke sjovt, hvis man sidder i et rum for sig selv og spiller Wii, jo man har det sjovt med sig selv, men man har det ikke sjovt med andre, og det er det, det, Nintendo ikke er så god til, det er at tænke ud af boksen og sige, vi giver folk det, de har løbet. vi giver folk det, de vil have, ja. nej, Nintendo giver, Nintendo giver folk det, Nintendo vil give dem, Ja, man kan sige, at Nintendo de har jo altid været meget konservative med, at de hænger sig i fortiden, de hænger sig i de her kendte spilserier og gør, hvad de altid har gjort. Mens vi ja. på Xbox for eksempel, der kan du snart få både Facebook og Twitter. Så de her sociale medier, de, de er jo ved at blive rigtig store, både på, på spil- og computerfronten, men Nintendo de har bare ikke rigtig uh, fulgt med på, på, den, uh, på den front. Ja, det synes jeg det er jo lidt at Nintendo de er sådan sagt lidt bagud med. med ja. Men. Øh, så, så kan vi jo prøve lægge op at ligge de tre, tre hovedkonsoller op mod hinanden. Et, et, øh, Playstation 3. Den har en den har en Blu-ray. Ja, det er den jo billig, var det, den blev solgt meget for i starten. Billige billig, billig Blu-ray afspiller. Det har der været så meget om. Men stadig du kan jo downloade filmen på nettet. På din, på din øh, Playstation, og se den. Xboxen. Har jo snart alt, du kan, hvad hedder, der er filmkanal, øh, og du kan gå ind og købe film og se på din, sege din Xbox, du kan gå ind og købe musik, du kan gå ind og, hvad det hedder det, du kan jo snart alt, og som du også siger med Facebook og Twitter, altså. Ja, det er en multimediemaskine, der snart kan, ja, lave kaffe til en, eller hvad det nu skulle være. <laughs> ja, det, det, det, det, bliver, det bliver det næste, det opfinder Det vi går i <laughs> Og så kommer, så kommer Nintendo virkelig, virkelig, virkelig sparket i bund. Fordi deres konsol kan ikke alt det smarteste, som folk gerne vil have. Det kan de... folk, vil gerne, folk vil gerne have, have totalløsningen. De vil gerne have det hele samlet et sted. I stedet for, at de skal ud og have flere ting. Mm. Og det formår Nintendo ikke at gøre. Og det, det, det er en af de ting, jeg tror, hvis det er, at det kommer så langt med et, en spilkonsol. Det er ikke bare en længere, det er et helt multimediesenter. Så taber Nintendo. Så går Nintendo virkelig ned. Fordi det kan Nintendo simpelthen, Nintendo kan ikke tænke så langt. Fordi som du siger, at, som der bliver sagt, at Nintendo tænker meget tilbage, og Nintendo malker deres, deres store franchises. Og det er det, Nintendo kan forkert. Ikke fordi det er forkert at deres franchises, fordi de tænker stadig kassen på det. Men det giver ikke brugerne det, brugerne vil have I kan bruge at se, der gik Hvad er Næsten to, et halvt, tre år Før at vi fik En storage solution på Wien Som ikke engang er specielt god ja. Der er to USB-stik i dem Hvad skal vi bruge dem til? Mm. Men altså Selvfølgelig så er der også hardcore gamere Som gerne vil have alle de her muligheder Men der er jo også en, en almindelig familie Som bare vil have have Wii Sports, altså de køber bare en maskine for kun kunne spille Wii Sports og det er jo også det øh, som de har vundet rigtig stort på, det er derfor at den sælger så godt som den gør ja. Ja. men øh, altså nu snak, startede vi jo ud med at snakke om Antichrist, og nu synes jeg vi er kommet lige langt øh, nok ud øh, så jeg synes vi skal springe videre til den næste nyhed ja, øh, det går på at øh, GTA øh, Chinatown Wars, det, det kommer til PSP nu Altså for et års tid siden, eller to, det kan jeg ikke huske nu. Men i hvert fald til et E3 for nogle år siden, så kom man jo ud og sagde, se nu har vi et helt nyt øh, gitarspil, som er eksklusivt til Nintendo DS, men øh, det har så ikke solgt så godt igen. Øh, Markedet har måske ikke været til det, selvom der er så mange DS'er ude. Øh, blandt folk så har øh, de, øh, Ternatang Wars ikke solgt specielt godt, så nu har Rockstar Games besluttet, at nu skal den komme til, til PSP og til PSP Go. Og det sker til efteråret, hvor, øhm, ja, hvor man både kan downloade spillet, og man kan købe det i en almindelig butik. Hvordan har I det med, at sådan en eksklusiv titel lige pludselig ikke er eksklusiv mere? Jeg synes, det er for dårligt. Altså, det synes jeg vi, også. Vi har, vi har fået at vide, at det er eksklusivt til DS, og... Og så lige pludselig så, så, det må jo så være Sony, de har lige gået ind og givet Rockstar nogle penge, og så er det ikke øh, eksklusivt til det DS' mere. Så, så, så laver de det til PSP. det synes jeg, det, det er for dårligt af Rockstar egentlig. Men altså, det er sådan lidt, de er jo i en svær position. Øhm, de har lavet det her spil, som er helt klart, det er helt vildt fedt, det, det er ikke bare sådan nedskaleret nedskilleret... Øhm, udgave af det. det er et helt nyt spil, øhm, som kører på, på DS'ens funktioner. Men det har bare ikke været nok. Øh, selvom der er så meget kvalitet i den her titel, så har det ikke solgt godt nok. Så nu vil de prøve at sende ud på, på en maskine, som er vant til, til de her guitarspil. Og det er jo så, det er jo så. Det er jo så der kan, den kan man så tolle om, hvad det hedder, Rockstar. De røgrænner i Nintendo. Eller. Um om de, de bare tænker smart, fordi mi, der er mit syn, ja, en, en exclusive skal være en eksklusiv, og det er det så ikke i det her tilfælde, så der bliver, så der bliver, der bliver, der bliver spillerne til, den, hold, til den, den, henviste, den henviste konsol, de bliver sgu røvrendt, det, og det, det er synd, men igen, hvis man skal så skal se den for, hvad hedder det, Rockstars synsvinkel, det er, er ikke solgt særlig godt på, hvad hedder det. På DSen. Altså, jeg kan godt se, det, på, jeg kan de, godt de, se, hvorfor for at sige til mig selv, okay. Vi bliver sgu nødt til at få gang i det spil. Vi bliver nødt til at få gang i salget. Vi, vi bliver nødt til at bryde den der, vi bliver nødt til at bryde det og så sende den ud på en anden kontrol og så håbe. På en anden, på en anden platform, og så håbe, at vi får endnu flere salg, så vi kan få, få indtjent det, som vi har smidt på spillet. Altså jeg kan godt se hvorfor Rockstar de gør det, men jeg synes alligevel, det er for dårligt, at når, når de har øh, sagt, at det er eksklusivt til, til DS, at, at øh, de så ikke holder den der aftale, kan næsten kalde det. Men det er så lidt sjovt, at hvis man kigger på for eksempel GameRankings.com, så kan man se, at øh, Chinatown Wars har en, øh, en gennemsnitlig score på... Øh, lidt over 93 procent, og det er væsentligt højere end i nogle af de PSP-spil, der findes. Øh, der kan jeg se, at der er Monster Hunter, der har 81 Det er lidt sjovt at se, at, at der er så også en, øh, ja, de Liberty City, der har 87 Men det er sjovt at se, at det her DS-spil, som blandt mange anses som noget af det bedste til maskinen, lige så bliver portet over til, til modstanderens konsol. Så er, er det jo flere sådan sådan det begynder at blive til flere tilfælde. Prøv at se på hvad hedder det. Prøv at se på et spil som Banjo Kazooie øh, til 34. Det var også bare det var også rare. Det, det, det, det, det var også det der med alt det der med rare, men det var jo også det var også aldrig og der står der markeret sådan så står der eksklusivt for Nintendo Nintendo 64 Nej, eller only for only for Nintendo 64. Og spillet, det findes på Xbox Live Arcade i dag. Ja, men det tror jeg, det kunne de jo ikke have forudset på det tidspunkt, at, ja. at de vil blive øh, solgt over til Microsoft. Nej. Ja. Men, øhm, ja. Har I nogle øh, flere meninger om, om den her port over til PSP'en? Et eller andet, lige ja. vil byde ind Som på? Spiller, nu, har jeg ikke, nu har jeg ikke en PSP, og jeg er ikke bare, jeg ligger ud og købe en PSP, bare fordi det kommer til spil mm. Altså, Men jeg tror, jeg tror hvis... Hvis man skal se det fra udviklerens synspunkt, så er det godt, at de gør det, fordi Rockstar er en af de, gode, er en af de større spil, spilvirksomheder i dag. Og de, har for, og de har brug for pengene, hvis de skal blive ved med at give os, øh, give os gode spil som GTA Så for dem er det jo godt, men for, for spillerne, der er det sådan lidt med, at spillerne bliver nogle af spillerne bliver snydt eller Nintendo fanboys i den forstand bliver snydt hmm. ved at vi kan sige med det igen Håneretten haha vi har vi får et spil som vi ikke gør og så lige pludselig så røde og så kan hvad hedder det så kan, så kan Sony fanboys sidde haha Nintendo vi får et spil som var en, som egentlig var eksklusivt til jeres konsol det får vi også nu haha Ja, spørgsmålet er så bare, om, om PSP-versionen bliver bedre eller dårligere end den originale, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at, at de opt optimerer grafikken, og, og sandsynligvis også, øh, ja, så der kommer flere muligheder, måske bedre online-muligheder, men øh, de mister jo alt det med, med touchskærmen, hvor, hvor GTA Wars jo har kørt meget på de her minispil med, at man skal for eksempel blande sin egen molotov-cocktails, eller man skal bryde låsen op på en bil, de her små ting, det mister de jo i PSP-udgaven. Så det, det er svært at afgøre om, hvilken version, der egentlig bliver den bedste. Men, altså, jeg, jeg tror... Altså, jeg, jeg vil sige, at det var bedst, hvis Rockstar, de lavede det som et helt et separat spil. Altså, ikke øh, et Chinatown Wars til PSP, men et, ja. øh, et helt nyt GTA. Altså, ja, for fordi ja. der, der er jo så mange funktioner i... Wars, der Wars, som du ikke kan bruge på PSP på grund af at der er touch på DS'en, og det, det det kan ja, det det kan de ikke få lavet af på PSB det kan, de, inden, de kan ikke få portet de oh, det. Ved. jeg giver Patrick ret de skal, de, skal lave helt nyt, de skal lave et helt nyt spil i stedet for at lave en port fordi det, det, det kommer aldrig til at gå så de skal alligevel lave spillet, spillets uh, styring fuldstændig op så hvorfor bruge tid på at lave lave, lave, lave så mange ændringer i spillet, hvorfor ikke bare lave et nyt? Ja, det kan du være ret i. Um, ja, så synes jeg, vi skal gå over til um, det, um, ugens udgivelser. Da um, det her podcast jo er sådan, at det kommer hver anden uge, så vil vi kigge på hvad for nogle spil der kommer i løbet af de næste to uger. Og der ved jeg, at du, Patrick, har og kigge lidt på øh, udgivelsesdatoerne øh, på Wii og DS. Ja, øh, der er den 3. juli der er til Wii, der udkommer et spil, altså der, kom, der udkommer tre spil, faktisk. Okay. Der udkommer et spil, der hedder Ready Steady Cook The Game. <laughs> <laughs> og det, wow, det skal jeg have. <laughs> wow, det, det er et spil i stil med cooking mama, og det, det har 60 forskellige opskrifter. Det er ikke rigtig noget specielt. <laughs> det, det udkommer også til DS'en samme dag, den 3. juli. Okay. Uh, men DS-versionen, den, den kommer til at indeholde multiplayer, og en trin-for-trin trin gennemgang af en opskrift, så hvis man har DS nu i køkken, så kan man lave maden ud fra den opskrift, den så gennemgår lidt ligesom Cooking Altså, Jeg har aldrig prøvet Cooking Marmord-spillene, men jeg har kun hørt godt om dem, og ideen er jo også egentlig god nok, hvis man nu er den her type, som... Hvis man nu er sådan en husmor, der, der lige vil lære nogle nye opskrifter at kende, så, så tror jeg, at det, det er et meget godt spil til det formål. Ja, selvfølgelig. Og der, men jeg, vil, jeg vil tro, at uh, Cooking Mama de er noget bedre end Ready, Steady Cook. Ja, det lyder lidt som okay. sådan en klon. Ja, men også fordi Cooking Mama der, der kan du vælge, hvad for en verdensdel, du vil, have, du vil have opskrifter fra og, og alt sådan noget. Altså, ikke fordi jeg har det selv, men... Det har jeg bare læst, altså, I. ja, det har Og okay. så øh, den 3.7. til Wee, der kommer Sommer Party det, det minder lidt om wee Sports Resort, bare ikke nær så godt. <laughs> altså, når, når det har sport og party i titlen, så skal det sikkert sælge rigtig godt. Ja, så, er altså, ligesom, det er det samme. det er det samme firma, der har udgivet... Gameparty 1 og 2 Og de har jo solgt Helt vildt godt i England Blandt andet hvor Hvor de i næsten et halvt år var På, på øverst på salgslisten Men, men i sommersportsparty Der det indeholder det Blandt andet fodbold Amerikansk fodbold, basketball og buskydning Som minispil og, ja. Det bliver spændende at se Om det er Om det kan måle sig med det som er i We Sports Resort det, det tror jeg ikke godt, fordi af hvad jeg har læst, der der bruger det ikke, øh, hvad hedder det, WeMotion Plus og altså nu er det ikke fordi der skal bruge så meget Motion Plus til at se det på skærmen vel, men men alligevel så tror jeg ikke det bliver nær så godt som for og den 37. der kommer også uh, takluts PGA Tour 10 og det ja det er jo golf som det plejer Øh, det skulle er det, faktisk være øh, ret godt Har jeg læst Ja det har jeg også læst Det er jo bare en årlig udgivelse Af et spil der allerede er udkommet flere år i træk Ej, jeg, jeg, jeg mener at have læst At de gør ekstra ud af det I den her udgivelse, med. Det har, det har de også gjort med Motion Plus Ja netop øh, det, det har de fået ind i den her Okay det vidste så ja. Jeg har bare generelt den holdning til I Aces At der kommer et nyt hvert år og det indeholder bare, det, det er det samme spil, der bare lige er der bare lige pyntet lidt på. Jeg tror, at ja. Wii-udgaven, den plejer at være rimelig god i, i uh, PGA-ture. Okay. Ja, altså, jeg havde jeg havde, øh, havde 2007'eren, øh, det har jeg så solgt. Ja, det har jeg bare. <laughs> det var ikke så godt, men, <laughs> men øh, det, det var bedre end de andre versioner af, af Target-udspillene, synes jeg. Der kommer selvfølgelig også lidt mere følelse i Lidt mere, der kommer lidt mere flow i det når, når, med Wii moden, end der gør, at du sidder og bruger bruger en control stick på en Xbox-konsol eller en PlayStation-konsol. Ja, ja der på PlayStation og Xbox der skal du bruge øh, de der analoge stik der til ja. at, at, at svinge og svinge kuglen. Og ja, i, på Wii der skal du så svinge ligesom hvis du spiller rigtig godt. Og det, det, det er virkelig svært. Jeg tror ikke det var fordi spillet var dårligt, men bare fordi jeg var dårligt til spillet. <laughs> <Yeah>. <laughs> det kan godt. Er der et spil du er dårligt til? <laughs> <laughs> <laughs> Masser. Altså. Nå, den syvende i syvende til Wii også, der, der kommer en, en rockband download. Øh, ja, jeg så lige, jeg så jeg så jeg så lige, jeg så på den. Det, det undrer. Det, det er en Green Day trackpack med med tre nummer. Øh, 21 Guns. No Your Enemy og uh, East Jesus Nowhere. Det er de tre sange, der er made den trackback. Er det uh, som en disk, eller er det som download? Det, det er downlo som download. Det er downloadable content. Downloadable content på Wii. <laughs> <laughs> Utroligt nok. Men, er det ikke noget med, altså streamer man dem? Uh, man lægger dem ikke ned på Wii'en, men man streamer dem bare direkte fra nettet. Det er jeg faktisk ikke helt klar over, hvordan det er. det er jeg faktisk heller ikke. Det mener, jeg har læst... Uh, men det må være det mest logiske, der der ikke er hvad hedder det, der der ikke er så meget plads på. Jeg ved at hvad hedder det til rockband, Da det udkom på Wii. Der var der meget, der mælte meget om det der med om, fordi der havde de der havde det sagt, at havde, de ville ikke snude Wii, de ville ikke snude Wii ejerne. De skulle også have de samme, de skulle de skulle have de samme bonus tracks som ja, det det. Hvad det, som de andre to konsoller. Men der ved jeg så, at hvad hedder det, bonus, alle bonus-tracks og downloadable content, de ville smitte på en separat disk. Jamen, det, så, det, det tror jeg bare, det var noget, de snakkede om. Fordi det, der er ikke øh, kommet nogen disks med, med øh, altså der er den der, er det, det ikke uh, ACDC eller sådan noget, der, jo, der, er, der er blevet udgivet på en disk. Det er en ACDC, eller den der kom, eller jeg ved ikke om den er udkommet. Jamen, det er den. Okay. Jeg er ikke så meget inde i det, men jeg mener, at jeg kan huske, jeg tror det var med det første rockband, at, at det kom lidt senere på Wii'en, fordi de havde nogle problemer, og så som sådan en øh, trøstepræmie, så alle de øh, øh, numre, der var ude, øh, som man kunne købe online på det tidspunkt til Xbox og, og Playstation, de øh, blev vist inkluderet på, på Wii'ens disk, i hvert fald nogle af sangene, tror jeg. Det er bare, men øh, Harmonics, de, de, har de, har de har købt rettighederne til at, at udgive Green Day trackpacks. Så der kommer helt sikkert flere øh, af de trackpacks fra Green Day der. Øh, ja, det finder. Og så den 10. juli, der kommer The Can't Do It. Ja, langt om længe. Nu har vi jo ventet mere ja, ja, år på det. Ja, altså det behøver jeg vel ikke at fortælle mere om. Nej, øh, skal I have det? Jeg tror godt, folk er klar over, hvad spillet er. Ja. Om vi skal have det. Ja. altså. Jeg, jeg regner med at købe det, men jeg har ikke så mange penge i øjeblikket. Så det nej, det er, også lidt, det er også sådan lidt med, at jeg, jeg kunne også godt tænke på det, men min økonomi siger, at nej, det kunne jeg ikke. Ja, sådan har jeg det også. Og også. Øh, jeg tyver lidt på, at det slår nogle af mine yndlingsskydespil, for eksempel Call of Duty 4. Øh, men jeg er altid frisk på at se, øh, hvor, hvor meget de kan give ud af den her Wii-maskine, fordi det er jo, man hører jo, at den i hvert fald presser den til, til det yderste. Men altså, så kan vi jo bare, så vi kan også bare vende om, og så kan vi jo bare sige, at vi kan besøge den kære Christian Hedholm, fordi han køber det, sgu nok. Ja. <laughs> så kan vi tage op og spille det, og så kan vi, ah, det skal jeg sgu ikke have, og så tage hjem igen. <laughs> Ej jeg synes, multiplayer-delen, lyder meget uh, interessant. Ja, det synes jeg også, det lyder interessant med multiplayer -delen. Jeg tror, den bliver god, ja, de, eller jeg håber, de den bliver De har gode. nogle lidt alternative modes, at det er ikke bare Team Deathmatch og, og alle de her kendte nogen, at de har sådan nogle lidt, lidt øh, anderledes modes, kan jeg huske, jeg har hørt. Jamen, der skulle der skulle være lidt flere end de der standarder. Men, altså, selvom det, det bliver selvfølgelig spændende at se, og hvis, det, hvis, det, hvis det, der de ikke er gode, så der er jo ikke noget, hvad det, der jo ikke noget kedeligt ved en øh, teamslager eller en... Øh, eller en Captured Flag, altså det er jo stadig sjovt. Ja. Ja, så til, til DS, der er øh, her i juni måned, altså selvom juni måned næsten er slut, så er der ikke kommet nogen udgivelsesdato, bare en udgivelsesmåned for et spil, der hedder Secret Flirts. Og øh, det, det gælder om, at øh, der, der er sådan en, en coach, der fortæller en, hvad man skal gøre eller ikke skal gøre på dates. <laughs> og... Det lyder som ja. et af de der pigespil, vi de viser sammen til E3. Det, det er også uh, Games for Girls. Okay. Øh. Er, det, er det EA? Øh, det kan jeg faktisk ikke lige huske. Øh, men der er i hvert fald 15 minispil, og der er 1350 forskellige ting at laves op for. Wow, jeg taler med T-Fans på DS'en. <laughs> øh, så øh, det eneste andet spil, øh, der udkommer til DS, det den 3. juli, det er det der Ready, Steady, øh, eller så er der ikke rigtig flere spil. Det er en lidt omgang, men altså der er aldrig Conduit uh, yes, og Tiger so. uh, Der hedder det, der er også Lego Battles. Hvornår uh, kommer det? Er det ikke lige blevet udgivet i USA, det tror jeg? Ja, det er lige blevet udgivet i USA. Er det lige blevet udgivet i USA? Ja. Så er, ja. din, øh, så, er din, så er din hjemmeside, øh, den er bagudpasset. Jamen, vi snakker kun af europæiske udgivelser jo. Jamen, det, jeg spørger det, fordi øh, det her, det, bliver, det er jo blevet optaget den, den 24. Og udgivelsen den skal starte fra den 29. Hvor det her podcast, det bliver udgivet. <laughs> Nå, ja, okay, ja, okay, okay, okay. Men øh, har du flere udgivelser? Øh, ikke øh, ikke øh, for den her gang. Nej, øhm, jeg tror det var det vi havde på programmet i dag øh, Men øh, prøv at prøv at Altså, hvad hedder det Du kan jo, hvad passer i? Du kan jo lave lidt reklame Hvad hedder det, at din hjemmeside Den er, er counting down Den er samarbejder, at du har et samarbejde med Endgames Jamen, det, det er jo ikke blevet offentliggjort endnu Jasper. Okay. Det er det så nu Nu kan du ikke rigtig gøre noget <laughs> øh, Men der du klipper det ud Jamen <laughs> det det er fint nok. Men altså counting down. Det hedder hjemmesiden, og det ligger på endbindestreplager.dk. Ja, vi, vi regner jo med, at du vil stå for udgivelsessektionen i, i fremtidige podcast. Ja, selvfølgelig. Det gør det gør. Men øhm, ja, det var vist nok den sidste sektion, vi havde her i dag. I næste uge, så håber, eller om to uger selvfølgelig, der håber vi på vi kan få Christian Hedholm med. Um, han havde ikke rigtig tid i dag, fordi han uh, er lige blevet student. Uh, tillykke med det. Tillykke til ham, um, ja, Men um, han er jo meget kendt for de her ekstremt lange indlæg, han skriver på Indgames. Så hvordan det kommer til at tage sig ud i, på lydform, det må vi jo se tiden an. Um, så næste gang, næste gang der kommer podcast, så kan I godt lægge en 3-4 timer af. <laughs> Og øh, så altså håber jeg også på, at jeg kan få lavet en lille konkurrence til næste podcast, men øhm, det må I jo bare øh, se øh, eller høre, øh, når det udkommer om nogle ugers tid. Øh, har I mere at byde ind med her på falderæbet? Mm, ikke andet jeg håber, at, øh, at folk, har, folk, der kommer til at høre det her, har nyt at høre, hvad vi har snakket om, og selvfølgelig også øh, fortsat vil høre med. Så Ja, så skal jo så også lige siges, at øh, hvis I bruger på Endgames og andre folk hører det her, så, øh, så skal I selvfølgelig være velkomne til at give forslag til, hvad, hvad vi kan snakke om i næste podcast. Ja, vi vil ekstremt gerne have ris og ros, fordi det er ja. jo for jeres skyld, vi laver det, så hvis det ikke er spændende, så må I jo sige til ja så smid, jeres, smid, smid noget feedback altså godt og dårligt altså vi tager det til os lige meget, hvad det er fordi vi kan jo altså vi kan jo komme bedre ja det må vi håbe i hvert fald ja det må vi nej det gør vi også bare roligt vi har jo styrprogram vi laver ikke <laughs> skal vi ikke sige at det var alt for den her gang jeg håber i har fundet det interessant og selvfølgelig vil lytte med i de næste podcast vi kommer ud med men ellers er der ikke så meget andet at sige end farvel og tak og på glædelig genhør.